i estanys amb l'horitzó al davant L'eco de la vall a Ràdio Les Planes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 Tenim la llavor Tenim la llavor I la terra per sembra l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org La muntany emdat pujar per veure què hiiem més allà. Tut em figui pel sud ijorriré que pel... mi. N Arribarem al cim, serem meitat de camí Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang No era d'amera, terra d'espai, senyor que la sou va amb tasnòs pils no hi ha prets, que les netets, que no novedets, que no hauran d'arren ha. Ens donen paraules de fum i llautor, s'emporten el, el brons a la plata i l'or Se sent el subleu d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es fou Muntanyes i e vals, lliures, la alumnes sombra Molt bona tarda, molt bona tarda, salutacions veïns i veïnes, amics i amigues de les Planes d'Hostoles. Estem, estem en directe un diumenge més, avui 6 de novembre, primer diumenge de novembre. I salutacions a tothom. Feia 15 dies que no us saludava en directe perquè he estat a, a l'Alta Garrotxa fent un reportatge que ja l'heu pogut escoltar i també vaig fer una entrevista gravada la setmana passada i, per tant, no us vaig saludar des de l'estudi i, doncs, un plaer, com sempre, poder estar aquí en directe amb tots vosaltres i poder, doncs, compartir un nou programa de l'Eco de la Vall aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com eco de la gmail.com Això és l'Eco de la Vall i avui el programa que farem avui a la primera hora és una redifusió del programa que vam fer el novembre del 2019 vaig visitar l'Agustí Talleda a casa seva i vam estar xerrant, em va ensenyar la seva estació meteorològica i com sabeu l'Agustí Reverter, doncs va morir el passat cap de setmana. El 27 no voldria equivocar-me el 27 d'octubre ens va deixar i des d'aquí el programa volíem fer aquest recordatori eh, i seria una manera doncs, de fer-li homenatge i també doncs, de conèixer-lo per totes aquelles persones que no, que no el coneixeu o que no el coneixíeu i per tant això és el que escoltarem a continuació Doncs avui quan m'he llevat eh, he fet una mica d'exercicis, de, una barreja de gimnàstica i yoga que no és ni una cosa ni l'altra, uns estiraments en definitiva, respirar una mica de manera conscient abans de començar el dia i quan he acabat he mirat el cel com sempre eh, i feia un dia radiant després de, del vent que va fer ahir que va netejar tota l'atmosfera i pensar ostres, quin blau, quin cel més preciós que tenim, eh, que no és només un color, no? sinó que és eh, la part visible d'aquesta cúpula de la biosfera que ens protegeix de l'univers. Som un minúscul puntet enmig de l'univers, estem flotant a la immensitat d'aquesta galàxia i el que, el que també d'alguna manera doncs, es fa evident és Uh, quan fas aquestes reflexions és no només lo petits que som, sinó la importància de, de certs valors, oi? com la germanor i com viure el present i acompanyar-nos uh, el millor que puguem i que sapiguem. No? I precisament avui, no sé si des d'aquest cel preciós que, que ens cobreix uh, dels ratjos de, del sol... No sé si també estarà en algun lloc d'aquest cel la seva ànima, però avui li fem aquest homenatge a l'Agustí Reverter Talleda recuperant un programa que van fer el 2019, l11 programa de l'Eco de la Vall, en què van fer un reportatge eh, entrant a casa seva i veient com és la seva petita estació meteorològica on recullí o recollia doncs, cada dia, cada dia durant molts anys les dades bàsiques de pluviometria, temperatures, etc, no? velocitat del vent, si ha caigut pedra o no i tot doncs, ben calculat de, de manera científica I ho compartia no només amb l'Ajuntament i amb els veïns, sinó també amb les estacions meteorològiques, com es fa a molts punts de, de Catalunya. I després també doncs, vam anar a la depuradora d'aigües, eh, va ser una iniciativa que va proposar, i també, per tant, és una manera molt propera de tornar a amb l'Agustí i de conèixer-lo per totes aquelles persones que doncs, no la coneguin o que vulguin també doncs, recuperar la seva veu i tornar a estar amb ell una estoneta. Sempre doncs, amb aquesta visió també eh, naturalista, divulgadora que, que té el programa per fer difusió d'aquestes doncs, qüestions importants com són doncs, les qüestions científiques que ens permeten, doncs, en aquest cas, corroborar aquest augment de temperatures que doncs, és un símptoma, és una conseqüència de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que estem emetent des de fa 200 anys i només amb aquest període de temps de 200-250 anys en, ens estem doncs, carregant el planeta ja sabeu que som a la sisena gran extinció de la vida a la Terra i per tant l'espècie humana també està en perill i no només és una qüestió meteorològica sinó també és una qüestió sobretot econòmica hem de canviar aquest maleït model econòmic i social um, hem de desaprendre moltes coses i això és el que intentem també difondre des d'aquí, des del programa Doncs la, la bufa del vent eh? i en més de la bufa doncs en solidari amb els que tenen, estan empresonats doncs he posat aquestes cintes grogues i així doncs m'assenyal la direcció que ve el vent veus? això és com aquella, allò que hi ha les autopistes que veiem no? ah, que és com un eh? con o així que vola i veus allò, a la direcció d'allà on ve vent Mm. i en canvi veus eh, les cintes fan la mateixa funció mm -hmm. però ens solidari amb, els, amb la gent que està amb els presos polítics, presos polítics sí Molt bé. Bueno. Estem, estem aquí a, al costat de la casa mateix que és el jardí diguéssim sí. que té com una terrassa aquí passem per sota d'una parra ben maca sí, que la tinc de fer pujar perquè varen pujar al terra i ara això ens ha quedat una mica baix Bueno sí. wow. Molt bé I... la setmana, la setmana, ja molt Aquest xai no és de veritat, no? No, no perquè voldria que se mengés l'herba i no se me menja Hi ha una escultura d'un xai i ara ja eh, tenim uns arbres també hi ha una olivera sí. eh, i aquests d'aquí què, què deuen ser aquests? Uns fruiters? Aquest, sí, aquests són peders i aquest un proner i uh -huh. Els raïms, molt bé. Sí i aquests altres sompres, també. Molt bé. Veus el poliòmetre? Aquest és l'oficial, aquest poliòmetre. Molt bé. I hem acabat amb una mesura que ja tinc allà dintre. Doncs mires el que ha plogut. Uh -huh. i... És com, uns, com un con, com ho diríem... Aquí caben... Com un cilindre, no? Sí, aquí hi caben més de 200 litres. En aquí? Mèrers, sí. Ah. Bé, bueno, perquè eh, tens a pensar una cosa, que com s'ha acabat el pot, caba, cau l'aigua al costat. Clar. I acaben les reculls, ahir uh -huh. eh, vas matint. Va. O no? con. Ah ah. ah. Doncs això, és un, és un con, que deu tenir com dos o tres pams... De, de llarg sí, té ser un, i un metro i mig d'alçada uh -huh. i que miri al nord té. molt bé, està clavat a un pal i sí. doncs, així com plou doncs l'aigua entra a dins entra a dintre, i té a haver-hi una distància que no hi hagi ni arbres ni cases perquè és clar. si fa ben pluig uh -huh. doncs pugui mesurar bé eh. molt bé bueno, en què va tirar la caseta aquí tenim una caseta la caseta del temps és així de fusta com si fossin unes persianes de fusta no? sí, d'aquestes sí, d'uns proticons de fusta exacte, ja eh? és doble mm -hmm. el que passa és que és clar, està molt protegit aquí dintre el C doble eh? veus aquí hi han les mínimes que avui hem arribat hem arribat a, a, a 3, 3 3 en 3 en 4 hem arribat. 3, 3, 3, 3, 3 graus centígrads. Sí. De mínima. Sí. I jo, com t'he dit, aquest està espatllat. Com el tren de prendre arreglant. El que passa és que en tinc un de, dintre uh -huh. i ja me les dades allà. I agafo un moment aquell. I quan vinguin, suposo que me'l canviarà. Uh -huh. Jo, amb el, amb el temps que porto aquí, eh, que ja són uns quants anys, sí. eh, he vist molt clarament que les temperatures mínimes respecte a Barcelona són ent Ui. entre 5 i 10 graus de diferència sí, sí, sí. en canvi les màximes són molt més semblants sí, és sí, correcte? sí, sí, correcte. correcte perquè per exemple aquí arribarem a 3 i en allà seran a 7 o 8 uh -huh. aquí eh? refresca molt més aquí refresca més, sí i passes per Sant Feliu que és un poble de 3 quilòmetres i en allà doncs tindran un grau o dos, més, que no passen aquí. Eh, que Encabat una altra cosa. Aquí tenim unes temperatures. I al Junquert tenen unes altres, veus, és el mateix poble. Sí. El que passa que en allà, si tu t'hi fixes en el cotxe, passes aquí, et dona una temperatura. I al Junquert, sempre un grau o dos, menys. I és més... Aquí potser tenir més l'influx de la muntanya, potser? Sí, bueno, el que passa que és... depèn del riu. riu. Aquí també hi passa el riu, eh? però allà doncs el cel el riu i tot això que també hi ha més boira i més, més de tot. està a la vall com més a, més aplanat sí, sí sí sí sí I segur les temperatures que, que hi ha eh, les màximes i, la, i, la, i les mínimes doncs camvien, camia molt canvien i la, i la depuradora, l'automàtica la, la, que hi ha allà la depuradora també de donar, Esclar, queda enclotat, allò. Mm. El vent eh, no el donarà tan real com com, com nosaltres per aquí. Mm. Eh? I què més hi ha aquí dins, Agustí? que en, són aquests aparells? Bueno, de moment, això aquí tinc una lupa, i tinc la, la pila, que moltes vegades vinc aquí, clac. Amb, amb la nit aquí. <susurra> amb l'alot, la lintana. <susurra> sí, a mi no. No té llum, això, No, té, no té res més. Eh? Molt bé. I té <susurra> una una tapa dalt perquè per no hi entri l'aigua sí molt bé, no s'ha fet sí, sí. cap niu aquí? no ha entrat cap ocell? No, no, no, el que hi entra en aranyes <ríe> tens de anar al tanto perquè te fan eh, el teixit aquell no? i no hi tens d'anar netejant de tant, tant. <ríe> molt bé. tant bueno, aquí quasi que pot oh. sortir amb els ulls tancats no? perquè eh, cada dia fa una revisió sí, sí, o, no, o... tinc de venir un al dia uh, tinc de venir i fer baixar les mínimes perquè, és esclar, l'endemà serà diferent. Però, I a, quin, a quina hora ho fa? Al matí? Bé, bueno, al matí a les 8. Uh -huh. Hem acabat el vespre, doncs, també 20 a les 8 o, o 6 per poder fer baixar les temperatures. Uh -huh. Hem acabat, miro els màximes a dintre i he notat i ja està. Molt bé. Bueno, eh. ara, com que estem a la tarda... Ara. Veus, hem arribat que sí. apena es feia vent. Veus, ara? Ara ve del sud, almeny. Sí, i al, al costat, del, com ho ha dit, el bufador el... El, bueno, la, la, la paperina buf. aquella la, la paperina, bufa, la bufa. Sí. el costat de la bufa també té un d'aquests que sí així bueno, tenia aquest que manava directament a l'ordinador com se diu a l'altre, aquest el que gira? el... La, la... com no diuen? És, és com els tira... sembla una mica com un, un radar d'aquests dels vaixells sí, eh? sí, bueno, bueno, és això és... La, la baleta la baleta uh -huh. sí i aquí també puja allà dalt per, per no, no, no des d'aquí doncs un miro i, i veig més o menys el vent com que tampoc és molt exagerat i veus no. si, si em fa molt o no, mm. no. ara des d'un som aquí al, al jardí de la casa de l'Agustí veiem, té com un, una petita terraceta eh, elevada i allà té la valeta i, i, i el bufador i vaiem aquests aparells que queden retallats per la muntanya del Coll Sacabra. Oi? Sí, eh? Tenim sí, sí, el, el Coll Sacabra sí, sí, sí, i gairebé que aquí està el la muntanya transversal. El ja. Coy de d'Aconreu gairebé és aquí. Uh -huh. I és el, el Coll Sacabra que donaria ja a la comarca d'Osona per l'altra banda. I, tant, i just banda, aquí estem fa, sí, sí, sí. fa el límit amb la Garrotxa que és un som, aquí a les Planes. Hi ja amb aquests colors de l'últim poble Garrotxa. Mm. O el primer, depèn d'on es vinc. Bueno, això, exacte. Si vens de, de mer, diguéssim, és el primer. Sí, oh. sí. I ja veiem aquests colors hi ha ja molt gruquents de, dels arbres. Sí, sí, sí, un color ara, poc pintós, és, és estupendo, eh? Hasta per les fotos. Mm -hmm. Colors molt macos, sí. Molt bé. Sí, sí. Vol que anem a dins, que no agafem fred. Bueno, va, anem cap a dintre. I... Si volguessis, podríem mirar l'estació que tenim automàtica en allà, la de Pura de Dora. Ah, bueno, molt bé. Et sembla. Va, vinga. T'agradaria veure Sí, sí, doncs, sí. Vale, doncs irem. On, on ha dit que està? Eh, està a l'altre costat de poble, està al Junquer. Al uh -huh, ja. barri del Junquer. Crec. Sí, ho farem molt. El... Has vingut homogós o no? No, no, no ja l'he ah. deixat per ah. <ríe> no estar tranquil ah. Ah. Vale. Doncs guita, eh, agafarem el cotxe i ens hi arribarem Molt eh? bé. Puja la persiana Estem a la, a la plaça del doctor Tomàs Frank Així se'n diu I al costat del... Del safreig públic és On abans es rentava la roba eh, sortir, eh? Molt bé Ara l'Agustí traurà el cotxe i després anirem cap a cap al Junque a mirar l'altra estació meteorològica. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Pujo al cotxe de l'Agustí. Bueno, aquí estem estem cremant una mica de CO2 ja, ara, eh? Pel programa. Ah, sí? Ja no serà ecològic del el 100% el programa d'aquesta setmana. Uh -huh. Que m'ha agafat el cotxe. Ah, oh, bueno. Passa per res. Són res, ni, ni dos quilòmetres, oi? Oh, molt poca cosa. Molt bé. T'hem de recordar que l'Agustí té aquest problema al cor i a les vàlvules. I faig servir més el cotxe i no pas caminar tant. Eh? Sí. Això que diuen que estigui caminant. O aquí pot, sí, però jo... De Un. moment... Dic, mira, eh, jo me'n aniré i el cotxe encara quedarà. <laughs> però sí, sí, sí. sí que pot caminar, no? Sí, però no, no puc pas fer-ho molt. Eh? No, esforç no pots fer. No, jo que eh, quan n'hi ha prou, n'hi ha prou i, i sempre el meu aire. Mm -hmm. seguim, anem pel que creuen la carretera i creuem al poble oi, aquest, aquest tramol quin munt de fusta que porta un sí. munt de troncs i per, perquè la gent ho sàpiga el, les Planes d'Ustoles té com aquests dos barris, oi? té la part antiga que és d'on veníem més o menys sí. i després té com aquesta part més nova que són... és més com una urbanització. Sí, el Junquer. El Junquer. Sí, sí. Quina és la història d'aquest barri del Junquer? Bueno, aquí la història és que hi havia molts de pagesos aquí que tenien horts i tot això, i s'hi van anar fent cases. Sí. Eh? I... Sí és, del, és de gent que ja hi vivia aquí no, sí, no és... el que passa que han, han anat construint i, i per cert és molt maco eh? com més ara nosaltres allà de seguit ens passa el sol aquí sempre tenen sí. una mica més de sol Clar. el ser el ser més apartat eh? no té aquests carrers que fan tanta ombra això no, no, estem... ja viuen bé ja aquí el mm. Junquer des d'aquí veiem perfectament el far de la, la serra del i s'acabra uh -huh. que pràcticament estem al límit de les planes d'Ustoles on, on s'acabaria el, el, el poble i aniríem a la carretera en direcció cap a Mer, sí. i anem a buscar aquesta estació l'estació que està a la vora del riu al uh -huh. riu Brugent Brugent i està posada a la depuradora aquí a la depuradora a a Les Planes. Bé, bueno, a Les Planes de Sant Feliu, perquè hi ha molta cosa de Sant Feliu, doncs, va eh, aixecar cap aquí el del riu, tot això, que va quedar depurada aquí. Però és depuradora de, del, diguéssim, del poble? Del... No, és, és, eh, és de la comarca, és del Consell Comarcal, eh? aquesta depuradora. Però és dels residus de, de, de la gent, no? Sí, sí, sí. Eh? Ja per no, no. Allò que tirem al vàter exacte. va per aquí. Va per aquí, en aquí, sí. doncs eh, està molt bé, eh? Perquè veus l'aigua que entra bruta, eh? i surt neta allò que... I la, desemb la, la desemboca al riu. Al riu, exacte. Un cop surt de la... Sí, sí, sí no, no, i surt ja ho veuràs eh? mm -hmm. sí. Bé, clar, això abans no, no existia i, no. i anava directament al subsol, Exacte. que abans que ho feia els seus desaigües i... sí. Sí, bueno, el que passa que en aquell temps passava una cosa que eh, tenia un dipòsit hem acabat el dipòsit aquell el nàvem buidant doncs mira, famant cols famant bròquils que famant molta cosa eh? oh. I, el... i ara tot això s'ha perdut, Mm -hmm. sí. ara tornen a, hi ha gent que torna una mica els doncs, vàters secs sí. aquestes latrines que sí que és més fàcil doncs, de, de guardar el residu no? i sí. de, sí, sí, sí, de, sí. de reciclar-lo sí. doncs acabem d'arribar a l'estació depuradora d'aigües residuals de la Vall d'Hostoles. Molt bé, doncs anem cap a, a l'entrada de la depuradora. De Sembla que hi ha algú i podem entrar. Hi ha una furgoneta aquí a l'entrada. Si no hi hagués sigut, ja tenia la clau, eh? Jo podia mirar. Veus mm -hmm. el sol pal aquell al màcil Sí. Eh, la força l'agafa del sol, però a més a més es veu que... Eh, no hi havia prou potència i hi havia un fil per sota terra que agafen la llum d'allà molt bé quan Et... falla una cosa tenen, tenen l'altra eh? sí. eh? l'Agustí refereix a una placa solar per doncs, tenir electricitat per fer-ne els aparells i, i com veiem doncs és com el que té ell a casa seva hi ha el sí. pluviòmetre i sí. també hi ha la, aquesta caixa amb les mateixes eh, fustes per, per, per guardar el termòmetre sí. I el pal és més alt, el del vent sí que és un pal més alt. Sí. I aquí ja se sent aquest foroi de la depuradora, no?, que va fent ah, aquest broncit. Aquest Veus costat? això, aquestes dades, van a Barcelona. Obrim la, la caixa de, del, del pal aquest tan alt que, que mereix el vent, una caixa metàl·lica i... I què vol dir que van a Barcelona? Que s'envien automàticament o...? Automàticament, automàticament van a Barcelona aquestes dades. Veus? Mones! Què? Donem un vissasso. Eh? I les dades aquestes, doncs, eh, se'ls repartegen. Eh? Entre l'una i l'altra, així és que eh, eh, aquí a Catalunya entrim i, i per tot Espanya. Eh? Molt bé. Ja em poso aquí, Ministeri de Medio Ambiente. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. No marca res, eh? Està... Bueno. Suposo que està d'encendre, no? Perquè quedi registrat alguna Bueno, sí, uh -huh. sí, sí. Ah, i un cop li dona ja s'envia Ell... Sí, si, si vostè ells... ho toqués ara és com sí, si... Ho... No, no, no, no ho vull per tocar <ríe> No els eh? enviarem <ríe> Nos <ríe> no <els> marejarem, eh? <ríe> no, perquè crec que va tenir li ostres, què passa? Eh? Clar, ja ho hauran rebut no. de... sí. sí, sí, veus Va donar en senyor Sí, va donar en senyor Sí, sí. Per tant, ara ara on som vostel a les 8 del matí. Eh, pren nota de les dades de de casa. Els de casa. de, les, les, les de casa, de casa ells, com ells es cop, perquè es cop una cosa. Si està nubul, això no ho marca pas. Ah, clar. Eh, clar. Eh, o, o si glaça. Eh, eh? també com marca, i en canvi, doncs, en eh, allà doncs jo puc donar les dades d'aquesta manera. Ara aquí poden donar-les del vent, poden donar molta cosa. A temperatura ja. també, que està La màxima ja... i la mínima, ja ho veuràs. Sí, sí. Però el, aquí la caixa capta la dada del vent, perquè te, te, està connectada a la baleta de dalt. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. La baleta et, et, et marca la, la velocitat i l'orientació, exacte. Molt bé. Sí, sí. Que, que ens ha vingut a, a saludar uh, el senyor que està aquí a la planta a la, la, de la depuradora de les plantes Vol dir-nos què està fent perquè us sapigue. Ara mi, ara estem acabat de netejar la màquina que funciona, que ara s'està netejant i i ja està, i el manteniment d'aquí i no netejant i el fin. filtre com se si diés, o... No, és la centrífuga. Mhm. Uh Podre -huh. fer fangs. Encavato el veuràs i veuràs l'aigua, la que bé. entra i la casura. Molt bé. Eh? Sí, doncs, si sí, li sembla bé, després que acabem de mirar l'estació i ens explicar com funciona... Mm -hmm. és... Ara, ara l'he parada, la màquina. Mm -hmm. <coughs> de fang. He de veure el fang, allà, com surt allà darrere. Molt bé. Doncs què, Agustín? Mirem oh, això. Mirem la, la gàbia aquesta. Veus... Vale. Entonces cordó, automàticament ja va donar les dades que va a curiós. Sí. És un termòmetre, això? Sí, sí. Bé, bueno, donen les màximes i les mínimes. Aquí. Sembla com un micròfon, oi? Sí, Així... sí. Es, es com el dit... cable. És diferent del meu, eh? sí. que n'hi tenen ni dos. Mm -hmm. Doncs hi ha cap un, doncs ja passa. I agafa la màxima i la mínima? La màxima i la mínima, sí. No I el cable aquest ja el connecta el, a per terra, aquí, a l'estació sí, electrònica, electrònica que hem dit abans? Exacte. Sí, sí. I aquí hi ha el poliòmetre. Això amb dos dies de pluja forta ho omple? Bé, bueno, o, o dies, no, no, ja va sortint, sí, ah, ah. fa una balança. Vale entre per aquí calcula sí. i sorpresa són si no sola com... l'enginyeria. Bueno, és, és com una balança. Sí. Un, un cop, un cop està ple, així, clac. Buida i torna a fer, i va fent així. Clou. aquest joc. Fa, fa com dos fa com dos ulls Sí. I en plen un. Mm. Llavors fa cloc, buida i torna. Tot sí. omple l'altre. Sí. I llavors surga per aquí sí, una sí. balança. I, i, I lo va... que diu ell... Si ha fardes o fulles, a vegades no deixa de mirar sí, bé. S'ha sí, sí, de tenir sí, net. Sí, sí. Nosaltres també ho mirem, esclar. No ho netegem d'entorn a d'entorn. Ah, bé. bé. Sí, sí, sí. Si vols veure-ho a la porra Va, vinga, doncs sí. sí senyor... Ja que ja ho, ja ho tenim Vull tan a prop... Senyora, no, ara tinc... Som-hi. El company ah. està de vacances i aquesta setmana l'he vingut a... Molt bé. Substituïo i l'anem llevant. Com es diu? Eh, Xevi. Xevi, Xevi. Molt bé. Veus ara, aquí... Ja comença a fer surflaire, eh? Sí, sí. aquí hi ha l'entrada, que ve del col·lector de les Planes i de Sant Feliu. Sí. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Com en dieu, d'això? Sí. Això és l'entrada de, de, de la depuradora, veus, que entra per allà. El, et posa aquí pou de gruixuts. Sí, el desbord de gruixuts, veus? Entra l'aigua per allà del col·lector, que ve de les Planes i Sant Feliu. Tots els pipis estan aquí? Tot, aquí ha de tot. <laughs> Ra de bo no, però... <laughs> Llavors... Uh, aquí sí que està més olor, eh? Sí, però entra per aquí... Veus? Veus? Entra per aquí. I aquí sí. hi ha això que baixa fa com, unes, com, una, com una forquilla gran. Mm -hmm. I o si sigui, hi ha fardes, o draps, o toallites, o el que sigui, ah. queda allà. I llavors puja i ho, ho tria, veus? Es uh -huh. cau tot aquí dintre. I l'altre hi ha les bombes que puja aquí. Ara hi ha la bomba 1 i la 2, en tant en tant va una l'altra. Puja, ara tardarà gaire en engegar-se. Llavors va cap aquí i cap allà el tamís. S'està filtrant com sòlids líquids una mica? i tot, tot. En tant en tant fa el circuit que puja amunt pam, i ho deixa caure aquí dintre. Però l'aigua entra igual cap allà, després, aquí, les bombes, quan els hi toca, veus, ara funciona una. Uh -huh. Puja l'aigua dalt, passa per allà on li dic el tamís i el compactador, torna a triar, si hi ha coses ho tria, i passa cap aquí el desgreixador, i llavors el desgreixador passa cap aquí. A l'altra piscina. Cap al biològic, cap a la piscina gran. Mhm. Uh -huh. Perdona, l'anterior, per, per entendre'ns, com que la gent no ho pot veure, és separar líquids de sòlids, per entendre'ns. Sí, si hi ha algun drap o alguna coseta més gran de la normal ho tria. Uh -huh. El que pot, a vegades també s'escapa alguna cosa i ve cap aquí igual. Oh. Però llavors ja hi ha altres llocs que ja ho tornen a triar. Oh, bé. El que... Aquests tubos han <coughs> de pujar com una sorra, no? Com un... com no, ser... no, només puja líquid. Eh? Les oh. sorres es queden a baix. Vale, però els, els, els tubos aquests sí que treuen aquí treu lo sòlid, l o, l o sòlid uh -huh. correcte, el compactador això. i tant en quan funciona i fins que surt el cagarrituguer d'aquí cap al contenidor i això ja són sondurien cap a una incineradora això ja, ja sí. va en un lloc que correspon uh -huh. i, I ara després d'aquí cap al riu al no. costat mateix hi ha la piscina no, això aquesta aquí, això tria i va dintre, i dintre hi ha el decantador sí. és com una piscina doble com si tinguessis una piscina dins d'una altra, ah, així circular. Aquí ho, ho tria. Va, no, tria, aquí hi ha, hi ha les bufans, que en tant en quant em sembla que és cada millora més o menys, uh, s'engeguen l'airejador perquè doni oxigen en, els, en el bactèri que va menjant. Uf, un... uh, aquí sí que fa dolor, eh? Sí. Ja fa més l'horeta. Aquí hi, veu... hi ha com una escala ens permet pujar el, de, a damunt de la piscina, diguéssim. Del, del biològic. Com en dieu d'això? De, de del recinte biològic. Del recinte biològic. Veus, aquí l'aigua ja és més neta. Uh -huh. Veure, ella va cap aquí, i aquí també tria, veu si hi ha coses allò i llavors es treuen per aquí, o bé passen directament a un túnel i van allà. Uh -huh. I aquí, ja veu hi els sorons, en tant en tant es neteja, el decantador, veus que ja surt l'aigua ben neta, miginet de fora, aquí sí. en canvi, Un color. Allò en va... el decantador i del decantador ja se'n va allà, veus allà aquell foradet, sí. i passa cap allà que li ensenyaré ara allà el, el, el... cabal de sortida, molt bé, diguéssim que el... La piscina exterior, la circunferència exterior, té així com un color de xocolata amb llet, eh? Sí, Ximarrús, xocolata desfeta, sí. Xocolata desfeta. Eh? I a l'interior ja és més transparent, Clar. tot i que té molts molt sòlids flotant, eh? Té com... Sí, bé, bueno, però això ja va voltant, el pont va voltant i no va clovant cap aquí dins, mm -hmm. i això ja va, va amb un altre pou. Molt bé. Llavors aquell pou va cap a la Sitja de Fangs. D'acord. de la Sitja de Fangs llavors es treuen les aigües netes i si no, llavors el, el resto ja va cap a la centrífuga, que és la màquina que li he dit abans sí. que és que tria el, el sòlid i líquid uh -huh. i queden els fangs que queden aquí dintre aquest contenidor i això va cap al lot, cap a la... cap a... com se'n diu el lloc aquest que de la... ara ja ho diré demà una incineradora, no no. Sé, un bocador sí, especial? Sí, un, un abocador especial que fan que surten això el... per llavors pot servir per la biomassa? Mm, no. Pel, per el jardí i per tot això. Ah, com un compostatge. Un compostatge, la planta de compostatge. Molt bé. Tornem a baixar. A veure. A no? <ríe> Molt bé. Si contenit... La funció és una porta... Porta la planta de compostatge, i Tira. ja ho buiden i ja ho. No. Aquesta la gira, eh? Veig. Va voltant tot el rato, sí, sí. totes les 24 hores. les 24 hores va voltant ben a poc a poc. Si miri, va super a poc a poc. I va fent el, el allò, va fent i, llavors, de i a més a més aquí, d'entant en tant, ja l he dit, que s'engeguen l'airejador les bufants perquè donguin oxigen, mm. perquè no es mori el, el bacteri aquest que va menjant d'au. Fa una I mica d'olor, però ja no, no és tan sí. dolenta, no, l'olor? No, aquí res. Molt bé, i allà llegeixo que diu bombament, bombament de... recirculació i purga. Això, en tant en tant s'engeguen. Un recircula i l'altre la purga. Agafa l'aigua de dins i la torna a deixar fora. Bombament de recirculació i purga. I ara entra una la... altra saleta. Això és la centrífuga. Uh -huh. Això entra per allà la bomba, d'allà a la sitja, per les bombes aquestes, Entra, entra i va cap a dintre el fang i tirem un poli barrejat amb aigua, veus? Polielectròlit. i això la bomba aquesta és una i es, es barreja el fang amb això i això fa que el fang caigui allà, al Vicenficany i, i els escorreguts, l'aigua neta, surt, baixa aquí i se'n va cap a la planta. I el... Poli Polielectròlit. Poli -electròlit, sí això si barreja una altra entitat amb un, un, un, un covell i amb l'aigua que estira tira dins i es barreja amb un ventilador amb un airejador i llavors ja s'engega una bomba i cap a la centrífuga i la centrífuga fa la barreja i el fan cap allà i l'aigua cap aquí mm -hmm. els escorreguts que en diguem Déu-n'hi-do sí. Molt bé I ara ja l'he netejada Ben sofisticat, eh, tots sí. allà. Allà. Veurà, ara veurà l'aigua, que encara no ha vist l'aigua que surt al riu. Anem-la a mirar. Molt bé. I el canvi d'un lloc i l'altre. L'aigua se'n va cap al riu. Mira, Quin aigua. Aquesta és l'aigua cap al riu, ja. I aquesta grasita, eh? Sí. I mira, l'aigua, superneta. Doncs sí. Del començament amb ara, ja ho veu. Okay. Això és el que va connectat a la piscina que, que vèiem abans. Aquell porat que li he dit que m'ha fet el descansador, ve cap aquí i surt aquí. Uh -huh. I d'aquí ja surt allà el riu. El riu que ja... ah, ara mateix estem veient la sortida de l'aigua, de la depuradora. Llet, eh? Tenim la valla i, i el riu Bruxent, aquí, i aquí a, a mit, 10 metres. 10, 12 metres, o... 12 metres Això doncs. mateix. Molt bé. I aquesta és la depuradora de la vall d'Ostoles que agafa residus de quins de municipis? De Sant, de Sant Feliu de Pallerols, el, el Jonquer, poca farina i Les Planes. Uh -huh. Molt bé. Ja ha sortit net. Sí, sí, no? Es queda algo impressionant. Sí, sí, sí. sí. L'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. Doncs tornem de la depuradora i anem un altre cop cap a casa de l'Agustí que hem anat amb el seu cotxe. Doncs ja hem vist les dues estacions, la de casa seva i la del Junquer. Sí, bueno, la del Junquer és una de les estacions que, que ja ho has vist, està més ben preparada que la meva. Automatitzada, esclar, no? Sí, exacte. Llavors dono tota la informació que a... Catalunya TV3 també, també té l'accés, el que passa és que, que diuen els altres pobles i el nostre poble no ens el diuen. No sé, sembla estan avorrits. No surt el dia. Si <laughs> sí, perquè alguna vegada els he telefonat i dic, eh, guaita, ens plogut tant nosaltres. I, i me diuen, bo, oh, és que està l'altre i és normal això. No, no poden dir totes les, no, les dades no. de tots els pobles que no acabarien. Només moltes vegades coses una mica eh, estranyes, diguéssim, eh, que hagin fet mal, així és. Encabat mm. sí que ho diuen, o si no. L'última vegada que, el, que li han agafat la, alguna dada seva així de referència? Sí, l'última vegada poder fa fer sí, de fer mitjany o més els vaig telefonar perquè hi ha ja, vegades els escric un, un correu i es veu que han reben tants que, i el, el que veig que encara fan servir o així és si els de telefones. Mm. Però bueno, oita. Que era una temperatura o, o, eh, o pluja? Sembla que era la pluja, mm. que era la pluja, que havia plogut molt, però bueno, aquí haurà plogut per exemple... Uh, posem-hi 150 litres i hi haurà alguna altra persona que ha caigut 300. Mm. Que... A, a, aquesta tardor cre, creu que està plovent poc. Lo normal o poc? Poc, molt poc. Uh, mira, hi ha un promís de 900 a 1.100 litres o alguna cosa L'any passat hi va haver 1.400 litres en tot l'any, eh? Mm -hmm. Aquest any doncs eh, tenim un promig poder, de moment, eh, poder de 800 litres escatx. Molt, molt poca cosa. Quasi la meitat, sí, menys que l'any sí, passat. Sí sí, sí, sí, sí. Si no s'anima pas a ploure una mica, de moment, molt poca cosa. Déu-n'hi-do. Bueno, sí. eh, és un any. Suposo que s'ha de mirar totes les mitges dels diferents anys, no? Oh, clar, clar. A es fa un recull de... De tot, i veus la, la mitjana. Uh -huh. Potser l'any passat també va ser extraordinari. Sí, crec que extraordinari per tot, tant pel Boscos com per, la, per, per tot, va, perquè fins i tot el bolet mateix tothom no trobava, mm. i aquest any eh, comptats, perquè hi havia hi ha molta sagrada. I veus, ara ja s'està girant un vent, sí. que això doncs encara... Ajuda a secar el terreny. Mm. Anem a veure com, com gira la baleta i... Buf... <ríe> Sortim del cotxe. Bueno, aquí estem un altre cop davant de casa d'Agustí. Ara ve de l'est. Eh? Les dues baletes van a igualades, veus? Sí. Ve de l'est, de l'est cap plou a l'est. I se, sembla que plourà. Estarà tapant bueno, o, o quatre gotes? El millor plou per tots els altres llocs i en aquí... <laughs> Perquè avui mateix ja hem fet quatre gotes, eh? Sí. No, ha mullat eh, ben poc el terra. Uh -huh. No, és... Hi ha hagut eh, inapreciable. Almenys aquest, aquest matí. Hi ha ja amb silenetes ni més una mica. Molt bé. Doncs en... li agraeixo a Agustín Reverter Talleda... Gràcies per ensenyar-nos la, la, la seva estació i explicar-nos tot això. Bueno, a disposar, ja ho sabeu. Molt bé. I si mai doncs, busqueu una dada o alguna cosa així, l'Ajuntament allà hi ha tot, la, de tots els anys que he anat fent les coses, i ja ho trobareu tot. Uh -huh. Molt bé, estupendo. Gràcies, Agustí. Vinga, de res. Basta una altra. Molt bé. Vinga.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 Aquest era el reportatge que vaig fer el divendres amb l'Agustí Reverter Talleda a casa seva, a la seva estació meteorològica i també a l'estació del Junquer. Ara fem una pausa musical amb un tema de Dús Minguet que no és aquest que està sonant que el CD eh, volia posar aquesta i jo vull posar el següent tema que és el tema 11. Escoltem... Rumbeta bona dels dos minguets i continuem amb més coses aquí a l'Eco de la Vall. Pauseta i continuem. Com diu el Hermano Vedoy, quítate la venda ja que los tiempos de la rumba te dicen escucha y piensa. Per ser sí, rumbeta bona dos minguets amb un dels seus millors discos, segurament anomenat, titulat Postrof. He dit i sense accent pòstrof. Dos minguets. I continuarem amb l'Agustí un altre cop, perquè vam poder xerrar i fer una petita entrevista i el podreu conèixer una mica més, si, si voleu, tot seguit. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs jo era una persona del poble desvegada, diguéssim, perquè, esclar, el no treballar, doncs, no sé, tenia fer alguna cosa. I em van proposar, doncs, eh, eh, cuidar-me del temps. Perquè el que se'm cuidava era en Puigverd, i en Puigverd va morir. I de l'any 30 i pico, que se'm cuidava ell, i només agafava les pluges. Però jo em va agafar les temperatures, eh, me van instal·lar a l'Ajuntament, doncs, el del vent, que el del vent doncs, es va espanyar i diu, no, i no hi ha cèntims, i ara, doncs... Queda així, doncs, bueno, mira. Enquanta em vaig espavilar jo pel meu compte, tenir-lo del vent aquí a casa, però a la parella aquella també, doncs, la cosa doncs no va anar massa bé. Però més o menys veig la direcció del vent, si fa molt, si fa poc, eh? I ho vaig anotant, tot això. Jo cada dia la xom, estic donant les dades, les temperatures màximes, mínimes, les pluges que han caigut... Eh? els estic donant i ells doncs, eh, fan un regull un seguit a Catalunya. La Això eh? que és? La xarxa de meteoròlegs? O... Sí, és el, la xarxa de meteorologia de Catalunya. Uh -huh. eh? Hem cregut també doncs, l'estatal. L'estatal també, doncs, també li envia les dades entre un lloc i l'altre s'ho estan passant i, i aixec saben més o menys doncs, tot com estan, les temperatures i tot això. I mira, és una cosa, doncs, que, que és agradable, mira. Mm. Passa el temps. Molt bé. Estem escoltant l'Agustín Reverter Talleda, que és un meteoròleg d'aquí... No, bueno. aficionat. D'on bueno. eh, sóc eh, aficionat, va molt bé i estem a les Planes d'Ostoles que no ho havíem dit encara sí. aquí al poble de, la, de les Planes d'Hostoles i l'Agustí té el seu pati de casa seva eh, diferents estris per fer aquestes mesures que envia a, a la xarxa de Catalunya i a la l'Estat també perquè tinguin les, les dades d'aquí eh? mm -hmm. sí. molt bé sí. i això va començant ja fa molts anys, oi? bé, bueno, fa 21 anys 21 anys, 21 anys que em vaig posar amb això i cada dia, cada dia, cada dia he anat fent fornis algun dia, doncs que doncs he agafat un custipat molt fort i m'he quedat al llit i, i més o menys, però ha acabat la, la meva dona, doncs ella corre a mirar les, si, les mirem per poder notar o que i tot això doncs per poder-ho notar també, però, bueno en Bé. fi i ens deia abans que pren nota de les pluges, les temperatures sí Sí. Alguna dada més? L'humitat? No, o... Bé, bueno, l'humitat eh, no perquè és molt relatiu. Eh, L'aparell tampoc és massa fiable, el que tinc ara. I tampoc no, no els anem. Eh, l'humitat, però més o menys ho veig. Eh, i, I no, bé, bé, bé. L'humitat, doncs, sol ser 70-80% allò que que la humitat no és pas exigenada. Foris o dies de boira eh, o, o amb la pluja, quan ja marca el no 100%. Sé, no sé. Molt bé. Sí. Després seguirem parlant de, del tema de les dades meteorològiques, de la, la, les dades climàtiques, però abans m'agradaria que n'expliqués eh, què és vostè perquè la gent doncs, que, no, que no el conegui doncs, pugui, pugui situar-lo perquè... En, en, vostè va tenir un problema de jove sí, oi? Sí. i, i si, si ens ho vol explicar sí. Lo que passa és que tal com bé t'he dit doncs eh, sí, em van operar quan tenia 37 anys em van dir que no podia treballar més i bueno, doncs necessitava em van dir, escolta buita, ara doncs en Josep Puigbert doncs no hi és i ara és una llàstima que no no els pugui, doncs, doncs, fer el seguiment aquest. I jo, doncs, vaig dir, doncs, bueno, mira, provaré. Mm. ho provaré. vaig provar. Me'n vaig anar aficionant. I, I ja teniu alguna relació abans? Havia tingut interès pels temes així climàtics? Bueno, eh, més o menys, em sembla va fer me'n vaig aficionar el meu sogre. El meu sogre aquells de plàstic i més o menys... Doncs ell ja veia, guaita, ha plogut tant i, i tot això, i jo vaig passar, guaita, a més de plàstic ho vaig abandonar oficial i el de plàstic, si el tinc, te'n diuen el d'en picó. De l' Alfred Rodríguez Picó? Sí, en diuen el d'en perquè eh, el fan servir molt els pagesos, perquè com volen regar doncs, l'hort, la, la bassana, el que sigui, per saber la quantitat aigua que han tirat tenen el poliòmetre allà i així més o menys saben l'aigua que, que han tirat mm -hmm. i això els hi és interessant perquè ja està van tirant l'aigua, van tirar l'aigua si no s'ho miren diran, ostres, no sé com, com hi ha caigut aquí però bueno mm -hmm. molt bé i com, com transmet la, la informació? passa per l'ordinador? sí, no, ja. passo per l'ordinador i a cada dia, doncs, eh, hi poso les dades i ja surt el, el mapa de Catalunya i surt, doncs, a les planes d'hostoles que ha fet això, que ha fet allò perquè, cosa que jo, doncs, els hi vaig, ja, donant les dades i, i ja està. I quan un cop al mes l'estatal els envio, doncs, per correu electrònic també tot lo que ha fet el mes tant les plugges com les temperatures que també ells doncs ja ho saben. To et dia també en aquí en viu la meteorologia. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. La vostia que va areure de la seva butxaca un, un smartphone sí. un telèfon mòbil d'última generació? Sí no no. no. Veus? Som una colla, sí que posant temperatures i tot això, i també és de tot Catalunya. Però hi és una altra xarxa, saps? I s'han unit els de Met i l'Estatal. Tot dos. Bueno, ja està bé això. És un grup d'observadors. Sí, un grup d'observadors. I així passem els dies i el temps. Molt bé. Bueno, tindrà unes estadístiques molt seguides. Sí, que es poden contrastar i, i per tant sí, també... sí. jo cada vegada cada vegada el seguiment que jo faig cada mes les fulles que jo envio a Barcelona les porto a l'Ajuntament mm. l'Ajuntament fan fotocòpies i ells se queden una part i nosaltres l'altra perquè si algú vol fer un seguiment o alguna cosa així t'ha d'anar amb la Nuri i dir ja les fulles de, de l'Agostí i t'ensenyaran les fulles a mm. eh, de, de tot el temps que jo he fet aquest seguiment. Jo he portat la, el, sí. una fulla del, del butllet informatiu, la, la revista municipal sí. es, es diu sí. Nyer, sí. d'aquí de les plenars d'Ostoles, sí. i en posen doncs, en estadístiques les precipitacions, sí. a, els litres per metro quadrat i les temperatures. I les temperatures aquest és de l'any passat sí. i ho posa per cada mes. El, sí. Per exemple, el, el 2018... El mes que va ploure més va ser l'Abril, amb 200 litres, sí. 201,9 litres. Sí. Però al maig van haver-hi 156 litres uh -huh. i a l'agost, per exemple, 156 també. Sí. Va ser aquell, aquell agost que va ploure tant. Sí, no, fa dos anys. Va ser l'any que, que va ploure, doncs... Mm. Bueno, l'any passat va ser l'any que va ploure més. Eh? Mm. Per això es van fer tants volats. I aquest any, doncs, anem molt escassos i no hi ha bolets. Eh? Molt bé. Però, bueno. I quina ha sigut la dada que li, li ha sobtat més de, del que portem d'any? Bueno, les dades hi ha molts, molts. O la conclusió a la que arribaria. No sé... Sí, no, les dades, per exemple, que recordo, el, el 2010, em sembla que era, que va ser que vam arribar em sembla que eren 13 o 14 sota zero, cosa que ja no arribem ara. Ara eh, arribarem, eh, de moment hem arribat a dos i pico, n'hem arribat a tres encara. Mm. Eh? Menys tres, diguéssim. Eh, eh, és que tens de pensar abans mateix, veies les nevades que hi havia i tot això, i ara no n'hi ha ni si n'hi ha, dura poca, dura poca cosa, mm. sí. Oh, L'any passat sí que va fer una nevada. Sí, sí, uh -huh. però no massa gran cosa. Uh -huh. Hem vist aquell temps que jo me'n recordo, perquè esclar jo soc d'anglès, bueno, vaig vaig néixer anglès, i me'n recordo doncs, que trepitjàvem neu d'un pam i picu anglesa. eh? Uh -huh. Compte que si allà trepitjàvem neu d'un pam i, i picu, doncs aquí potser era de mig metro, eh? O 40 centímetres. Eh, o sigui perquè que... sempre més perquè per exemple en aquelles Planes fa una nevada i a Sant Feliu també serà més mm. depèn del, del poble o sigui que és. Sí sigui que, que pot dir que el, abans feia més freds sí. i anava més això sí, està eh? sí, contrastat més, sí, sí, sí i bueno ha anat canviant i per això és el, el, el, el que deia, el canvi climàtic això. va canviant però, però molt molt canviant i és una llàstima perquè a la llarga no era bé per, per a ningú però bueno, esclar tenim d'anar a viscant així com, com puguem mm. perquè esclar, nosaltres d'aquí uns anys o així ja no hi serem, i però tenim de mirar de deixar les coses bé, o per, per ells clar mm. eh? mm. bueno. sí, sí I el i el canvi de temperatures o la reducció de la, de la pluja eh, afecta sobretot els ecosistemes, oi? El, el medi ambient. Sí, bueno, no és una qüestió de que passem més o menys fred o de que ens moiem més o menys no. o que puguem regar o no, que és molt important. Sí, sí, Però la, la, si en aquests canvis la fauna, la flora va canviant, san, san, va desapareixent, van canviant de territori... Sí, sí, sí, sí sempre busquen allà on et poden trobar més, més verd i més coses, clar. Però com per aquí eh, tenim un, un clima bastant semblant, eh, i, i per la flora i la fauna i tot això, per desgràcia els senglants que, que habiten a base de bé, eh, i bueno, però, en fin. El, els col·legues que en, en diuen quan, quan parlen amb, amb aquests grups d'observadors bon, ja, tothom, tothom està dient la seva a nosaltres ens ha fet això a nosaltres allò i bueno que aquí doncs esclar causes del vent entrim molt poc, sí. molt, poc molt poca cosa I, en canvi doncs podem portar-ho així ni i pico i però és és molt relatiu això perquè una vegada jo contenim l'aparell l'aparell l'anomòmetre a l'Ajuntament no sé si eren 95 quilòmetres per hora i bueno, i el Junquer doncs va arrencar un arbre mm. i esclar, això va a per barals perquè esclar, l'aparell que estava a l'Ajuntament, el Junquer doncs que hi allà, potser mig quilòmetre o un quilòmetre, doncs Devia haver-hi un remoliu una cosa que que els hi va aixecar, doncs, en fi, va, va tirar a terra a l'arbre. Eh? I, I esclar, és molt ròdio, això no pots, no pots confirmar una cosa. Uita, a mi tant, és com la pluja, la pluja mateix. A mi molts, uita, a mi m'ha plogut això, jo, uita, a mi això altre, doncs, bueno. Jo recordo una vegada que estava pedregant que havia la pedra aquí davant de casa i aleshores no hi feia res, saps? Va a verals, això, mm -hmm. eh? Sí, I la pluja sí. és igual, guai. Bueno, per això està bé que, que hi hagi tantes estacions no? sí, distribuides bueno, esclar, per, esclar. per poder contrastar-ho. Per, per poder contrastar eh, tot el que és això, sí. Mm -hmm. Molt bé. Mm -hmm. Li sembla bé que anem, anem a fer-la al no, pati eh? i, i mirem els aparells anem, i, i ho comentem? Anem, anem a mirar, vinga.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 Doncs escoltàvem aquest àudio que, que és del 2019 i que correspon al programa número 11 de l'Eco de la Vall, que es va emetre el mes de novembre d'aquest any, 2019, i que hem volgut recuperar avui, com he dit abans, d'escoltar-lo per, d'alguna manera, homenatjar també a l'Agustí Rabarté Tallada, que va morir el 27 d'octubre passat, Uh, el cap de setmana passat i, per tant, doncs, és una manera també de recuperar la seva veu i posar en valor també aquesta feina que va fer com a meteoròleg aficionat però durant molts anys amb la seva estació uh, particular a casa uh, des d'on compartia doncs, totes les dades amb el Servei Meteorològic de Catalunya com també feia amb l'estació del Junquer que també supervisava ell. Doncs hem arribat a un quart, un quart de 7 de la tarda d'aquest diumenge 6 de novembre, això és l'Eco de la Vall, cada diumenge de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Les Planes i també per internet a radiolesplanes.com. Els últims diumenges hem estat parlant de la comunitat energètica local que es va presentar i que vam poder enregistrar també en exclusiva aquí el programa perquè ho poguessiu escoltar si no éreu presents i es va fer a la biblioteca a la Bibli d'aquí de les Planes. Uh, ara us, us diré quan uh, el 19, sí, el 19 d'octubre, no sé si veu a assistir. -hi. Vam tenir en Xavier Massa de l'empresa Kilòmetres 0 Energy, juntament amb l'alcalde i el regidor de medi ambient, doncs, que ens feien aquesta presentació. I si voleu doncs participar, si esteu informats i voleu participar, recordeu que fins l'11 de novembre encara encara sou a temps. Ah, si ho heu dit correctament? Sí, el termini d'inscripció, de sollicituds d'inscripció és l'11 de novembre. Teniu una pàgina web que és lesplanesdostoles.com, comunitatsenergètiques.com. Eh, perdó, lesplanesdostoles.com, comunitatsenergètiques.com. Doncs no afegiré res més perquè ja vam fer un programa dedicat a, a aquesta comunitat... Això ho podeu recuperar el podcast del programa. És el programa número 6, que es va emetre el 23 d'octubre. I també tenim dos programes interessants que van fer el, les darreres setmanes, com és el reportatge que li van fer en en Toti Juanola, el pastor Toti Juanola de Roca Bruna, la, de la capellera, del mas La Capallera, que em va rebre i vaig poder estar pasturant i acompanyant-lo pels cims de l'Alta Garrotxa amb les seves ovelles, els seus xais i ens va comentar un munt de coses molt interessants perquè sempre és interessant escoltar la veu de la pagesia i en primera persona que ens expliquin quins són els problemes i, i les virtuts d'aquesta pagesia nostrada tan, tan mal tractada per les administracions i per tothom i per tant es mereixen també que els escoltem i que fem cas de les seves reivindicacions i que els cuidem tot el possible perquè ens alimenten, eh, també eh, els horticultors, eh, la gent que, que es dedica a l'agricultura, i reivindicar sempre doncs, la sobirania alimentària, que serà tan necessària, especialment quan l'emergència climàtica doncs, redueixi, com ja està fent, les collites a un 40 un 50%, o, o veurem fins a on arriba la cosa. I diumenge passat vam poder també compartir una xerrada amb el crític de cinema i presentador i director de La finestra indiscreta i la audiovisual de Catalunya Ràdio, també exdirector del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, Festival Internacional de Cinema Fantàstic que es fa 6 cada any, i vam parlar de cinema de moltes coses i el vam tenir aquí, a l'estudi de Ràdio les Planes, perquè d'alguna manera es presentava com a nou veí que properament s'instal·larà doncs, aquí a les Planes d'Hostoles Si el voleu recuperar, el teniu també al podcast l'ecodelabai.org. I les properes setmanes, no sé quin dia, doncs, eh, també tindrem una entrevista amb l'alcalde d'aquí de les Planes, l'Eduard Llorà, que, com sabeu, doncs, no es presenta a eh, la reelecció el mes de maig del 2023, quan tindrem les eleccions municipals. I, per tant, serà interessant també conversar amb l'Eduard i que ens expliqui doncs, com veu tots aquests anys on ha estat eh, més de 10 anys fent d'alcalde i amb tots els projectes que s'han fet podem fer una revisió eh, tant com ell vulgui explicar-nos de eh, la seva gestió també, sobretot a nivell personal barrejarem doncs, les qüestions polítiques com les qüestions personals per entendre eh, com és la feina d'un alcalde que suposo que els veïns i les veïnes coneixereu però potser hi ha coses que, que se'ns escapen i també doncs, serà interessant de, de conèixer-ho i, evidentment, doncs, eh, també ens preguntarem com, com serà el futur, no, no només a nivell doncs, de, del consistori, de l'Ajuntament, sinó eh, per als propers anys tan decisius en tants àmbits, oi? des de l'econòmic eh, fins al social, com també al doncs, medi ambiental, no? que, com sabem, doncs, estem en una emergència climàtica i amb tot el que implica la transició energètica. En fi, tot això doncs, també ho anirem comentant amb l'Eduard Llorà, però també al llarg dels propers programes eh, les properes setmanes. I un dels objectius de l'Eco de la Vall d'aquesta quarta temporada era fer una tertúlia fer una tertúlia cada dia, primer diumenge de mes i per tant Espero que el proper la propera, doncs, el 4 de desembre, tinguem una nova tertúlia. Avui no l'hem fet. També costa vegades um, parcer la gent i, i, i anar-li darrere perquè tampoc em vull fer pesat i, en definitiva, això és un espai que podeu aprofitar totes les persones que vulgueu per parlar del que vulgueu i és un espai que obro i que jo, doncs, pràcticament faria de tècnic Um, perquè doncs, tinguem aquestes tertúlies un cop al mes i a poc a poc doncs, es converteixen doncs, ja en una cosa habitual i, per tant, el 4 de desembre espero si poder fer la segona tertúlia i veurem si és uh, aquesta tertúlia de dones, de només dones o serà una mixta amb un, amb un segon grup de tertulians, un tercer en aquest cas i un dels temes que deixo damunt la taula, que a mi m'interessaria és la qüestió de les persones nouvingudes, no? els neorurals, entre cometes, i com d'alguna manera doncs això ens permet parlar de moltes altres coses, no només del fet de la gent que ve a instal·lar-se aquí, sinó tot el que implica doncs la convivència, eh, etc. Doncs per avui ja m'acomiado, uh, com sabeu aquest programa s'emet de 5 a 7 de la tarda però no necessàriament hem de fer les dues hores, a vegades ens passem i tot de les dues hores però um, també doncs, uh, cada programa programada requereix el seu temps i, i per tant no hem de fer sempre dues hores, uh, uh, és un plaer, és un luxe tenir aquestes hores disponibles aquí a la Ràdio Municipal de les Planes d'Ustoles i avui doncs haurem fet una hora i mitja de programa i no cal allargar-nos més Tenim una qüestió que és aquesta cimera que s'està fent a Egipte, el COP, la cimera pel canvi climàtic, que aquest any, doncs, des de que programa desertem, per dir-ho d'alguna manera política, deserto de fer-ne cap comentari perquè doncs, ja hem vist que aquestes COPs, aquestes cimeres, evidentment doncs, haurien de, de permetre fer canvis legislatius, vinculants a tots els estats però no s'està fent i s'estan convertint en un espai patrocinat pels més contaminants com és Coca-Cola, que és el principal patrocinador d'aquesta cimera entre d'altres corporacions eh, petrolieres i per tant el que no farem doncs, és eh, entrar en una batalla que està perduda i em sap greu, però tenim altres espais de difusió científica com són els panells intergovernamentals de Nacions de Núlles, L'IPCC, on estan fent uns eh, informes que val molt la pena de divulgar i per tant ens centrarem en aquestes qüestions, com també en eh, totes les campanyes que estan fent les activistes arreu de, del món per fer aquesta transformació social imprescindible per deixar d'emetre gasos d'efecte hivernacle i tots els altres canvis també de model econòmic que no acaben de imposar-se, però que també volem explicar des d'aquí i per tant doncs tornarem a tenir economistes amb qui parlar i gent que des de lo local ens parlar d'aquestes transformacions que han de ser locals, però també globals. Doncs això, no parlarem de la COP, però parlarem d'aquestes doncs, altres coses que us he anat comentant i que al llarg d'aquesta quarta temporada he anat presentant cada setmana. I espero també, doncs amb la vostra participació, com deia a les tertúlies, però també eh, compartint tota la informació que vulgueu. Tenim un correu electrònic que és ecodelaball.com ecodelaball.com i ens podeu enviar aquí totes les informacions per fer agenda, per fer difusió de qüestions culturals, de tot el que vulgueu, fer comentaris, fer crítiques, tot el que vulgueu compartir serà molt benvingut. I ara sí, m'acomiado. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i ens escoltem el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda aquí la sintonia de Ràdio Les Planes moltes gràcies i que passeu molt bona setmana, fins aviat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 l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org la muntanya em va per veure què hiiem més allà Tut em figuilares pel sud ijor iré a mi quan arribarem al cim serem meitat de camí. Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era damera, terra d'espai, senyor que les fauvantes no espiguis. no hi ha prets, que les netets, que novedets que no hauran narrent. Ens donen paraules de fum i deu-tor, s'emporten el brons a la plata i l'or. Se sent el soroll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra nou. es mou. sembla Thank